iminobaten burutazioak. Uda berria. Korikak eman digu hatxa. Amaika egunez indara eman digu auspotu euskaraz eta elkartasunez euskal herria zeharkatu dugu. Herria oinez eta eskuz maraztu dugu, partekatu dugu eta denak ginen bat. Herri bat. Izkuntza bat. Bakoitza bere berezitasun, nortasun eta irudimenarekin baina bat gurunik Euskal egin gutzia irudikatzen duen ospakizun bakajemetarikoa dakorka. Udaberria beti eta aberri egun etorri zaigu edo ez. Aberri egunnak, bakatu aberrri egun bakoitzaren mesak eta petiko iruditeria zaharrkituak eta sekula existitu ez den eredu bat planteatzen digun aberri egun sorta bat. Denakarbi, dena, dena edo irgu izkuntzetara itzulia, baina izkuntza menperatzaileetan, noski, gu gaitzaten pentsatzen dugu, elkar gu gabe, deneri mintzatzeko pentsatzen dugu inorkentzuten ez duenean. Bozera maileak direnean tragoak hartzen eta hauzokoaren berriak hartzen ditugu. Antzerki konbentzionala, gu sinesten ez dugun ekimen ahunta. Baina ez dugu sekula planteatzen iruditeriaren zidegitu asuna, edo egin moldeak gutaz eraiten duena. Dena polit, ikorriak logo zinguraturik markak bailiran, mendi baten argazkia, boneta eta asurkia. Azken finean, dodi bane loitzunel diren produktuen iruditeri bertsua, gauza gutxi eskaz. Biara munean, paragazate molarekin ahazten dugun mezua. Etnologian horrek izen bat bat du. Izan zaitez zarena, hotx, egin ezazu zutaz espero dena, edo menperatzaileek ikusten zaituzten bezala, ekin ezazu. Baina gu funtsean nor gira, bi otzean, zerk kilekantzen gaitu, zerk kantzen digu gure loa, zertan gira, aberrie egona ez ditaike gure miraila izan beharko? alabalitz eta ikusiz euskarak galtzen duen lekua eta goik gargudunek ematen dioten garantzia eskasa eta utxala nik erantzake kakan girela. Ez duzue hori ikusten? Aberrie egunean, pentsatzen lort ikurina ensilaja paketa baten gainean eserri beharko genukela eta diskurtsuak hortik eman beharko genituzkela ez zitaik politagoa, edo poetikoagoa, edo ausartagoa edo zintzoagoa Zangoak kakaz beteik, kiratxa, eta bazterrak astintzen dituen diskurtso bat. Egunaz eta irudiaz oroituko gindaike, seguru nek zintzoki oroituko gindaike gure egoeraz eta ausardiaz eta zintzotasunez. Humorean eta autokritikaz zerbait planteatut bezagun gure iztegian, antzerkian edo pertsolaritzan egiten dugun bezala. Zehatz zintzo eta gure buruari leial, Konkretuki, Euskara gure erri bakarra da, bakarra, eta Euskararen erria zangopilatua da, eta zangopilatzen dugu. Ez da alehentasun politiko real bat, bestela ez gintaik eleku hortan. Ez ezkuntzan, ez kulturan, ez eguneroko tasunean ez eren dutenean, haien gure ezkuntzak bizik importantea dela, sor egin aurre kontuei. Ados? Sakeletik emateko prest girenak ez du esplikaziorik behar. Hor, da leheron bakoitzaren garantzia, eta ze hor sailkatzen diren ezinbestekoak. Turismoak, garaioak, bideek, polikiroldegieek euskarak baino garantzia, ahas! zambiakoak dute diru tauletan, beraz ez ditzagun gehiago elikatu alegi asko eta postura utxalak. Enzilazaren gainean jarr gaite zen, ikurina eskoan eta izkuntza hauan. Diskurtsuak itzultzekotan itzultitzagun arabez, kanakierrez edo galiziarez eta hauan bilorik gabe mintza gaite zen. Kakaren urrengoan gira eta gure lana kakatik lili ederenak ateratzea izango da hongarri bilaka datin, eta gure luraldeak ukanditzen merezi dituen euskal mozkinak. Biba zini nuen aberriekuna.